משלה שלמה בן דוד, מלך ישראל. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתאים עורמה, לנער דעת ומזימה. ישמע חכם ויוסף לקח. ונבון תחבולות יקנה. להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. יראת אדוני ראשית דעת, חכמה ומוסר אווילים בה זו. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, כי לוויתכן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. בני, אם יפתוך החטאים, אל תובא. אם יאמרו, לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם, נבלעם כשאול חיים, ותמימים כיאור דבור, כל הון יקר נמצא, נמלא בתנו שלל. גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם. כי חינם מזורע הרשת, בעיני כל בעל כנף. והם לדמם יארובו. יצפנו לנפשותם, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. חכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים, בעיר אמריה תאמר, עד מתי פתאים תאהבו פתי? ולצים לצון חמדו להם, וחסילים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, אודיע דברי אתכם. יעם קראתי ותמאנו, נטיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. גם אני ועדכם אשחק. אלעג בבוא פחדכם, בבוא כשואה פחדכם, ועדכם כסופה יאטה, ובוא עליכם צרה וצוקה. אז יקראוני ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני. תחת כיסן הוא דעת, ויראת אדוני לא בחרו, לא אבו לעצתי. נאצו כל תוכחתי, ויאכלו מפרי דרכם, וממועצותיהם יסבעו. כי משובת פתאיים תהרגם, ושלוות כסילים תאבדם. ושומע לי ישכון בטח, ושאנן מפחד רעה.